Люди ховаються по пивницях і оборогах, бо вийти з села мало кому вдається. Стрибки патрулюють околиці, звертають утікачів, а вдосі почали шастати по хатах і тих, хто не зумів заховатися, зганяють на сільський майдан. Небезпека зависла над космочем. Знав Василь, що матері і сестри загиблих не завжди зможуть затимувати розпуку і німувати, дивлячись на мертвих синів і братів. А як тільки... Сплесне десь у натовпі зоік, чи бодай схлип, то вже й пропала людина, схоплять її і примусять признатися до вбитого, тоді й повернуть до гарнізону, а хату спалять. Подібне вже не раз діялося в інших селах. Нині ж прийшла черга на космич, і зжурився Василь, що сил у нього мало, а всього четверо чоловіків і ліда, а найдужчий стрілець, Кулеметник Микола, який служив ще в рою Андрія, і у которому носити важкого дихтяра було за дурничку, досі не повернувся із зв'язку. Час нестримно збігав, і Василь розумів, що чекати дозволу на акцію від командира сотній Сурма марно. І марно теж сподіватися на партизанську допомогу, а людей треба рятувати. І тоді зродився в голові Василя зухвалий план. Він згадав про совєтське мундурування, яке лежало купою в коморі, в наказав хлопцям і ліді перевдягнутися, кожному роздав по гранаті і по запасному диску до автоматів, і перед полуднем, коли на Майдані вже стояв мовчазний натовп, а перед фронтальною стіною Народного Дому лежали горілиць трупу партизанів. Коли з розпачена ганнена сусідка-попадючка, не витримавши горя, припала до вбитого сина і заголосила, а стрибки відривали її від мертвого тіла, скручуючи назад руки, саме в цю мить дорогою, яка збігала з присілка, де стояв обгороджений колючим дротом гарнізон, і нквд готувалися там до оборони, бігло п'ять совєтських воїків, і перший з них з двома зірочками на погонах загорлав, до статеріли стрибків. «Прекратіть, прекратіть! Виходи, строїться на дорогу! Бандити обступають!» Стрибки миттю покинули Майдан... І згурмилися на дорозі, деякі ще вибігали з будинку народного дому, допадаючи до гурту, а коли вже на Майдані і в приміщенні не залишилося жодного стрибка, Василь Рів відступив до фоси і впритул розстріляв найманців, тільки два втікали в бік гарнізону, репетуючи «Андрусяк, Андрусяк» у селі. Але і їх скосили кулі. Забирайте убитих партизанів, заволав Василь до людей, кладіть на вози, і женіть на лебедин, там ще спокійно і там їх поховайте. Жінки кинулися до возів, виводили з ровів з харапуджених коней, ладнали тіла у васаги і вмить позникали з гостинця. Василь ще хвилю позирав у той бік, де стояв гарнізон, але жоден солдат не вибіг стрибкам на допомогу. Та, зачувши стрілянину, гарнізонці готувалися до оборони, і врешті Андрусяків Рі сховався за у Єлівських пересілках. Пізно ввечері вернувся із зв'язку кулеметник Микола і віддав у селеві два грипси. В одному командир сотні Сурма цитував наказ головного командира ОПА Тараса Чопринки. Командирам коренів, сотень, чот і роїв, перемир'я між Заходом і Сходом затягується на довгі роки мусимо заходити в глибоке підпілля, поповнювати новими вояками лави УПА, не маємо права. Друзі, робіть усе можливе, щоб підняти дух населення, бийте окупатів як можете, скільки можете і де можете. Нападайте на гарнізони, влаштовуйте засідки, здійснюйте атентати на високих МГБських командирів. Слава Україні! Вдоволена усмішка діткнулася губі Василя та вмить згасла, коли він розгорнув другий папірець. Василеві Андрусякові писалося в грипсі. Та Ліді Симотюк негайно з'явитися в штаб округу, окружний провідник СБ «Ворон». Ганна на хвильку залюбувалася Лідою, обраною у військовий мундир, та враз схлипнула і витерла рукавом очі. Він лежав, як живий у таких людей, і смерть гідна, проказала крізь сльози, і тут же, ніби спам'ятавшись, що нині немає часу на жалі, стало допитуватися дітей, що вони їдять, чи не голодують. Нам Пилип Голичук вділяє харчів, тетує Анну, а він, такий наш чоловік, хоче скупендря». «Василю, потім ти мені покажеш до вас дорогою, я буду носити вам обіди, в мене тільки ви зосталися».